Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ тридцятий. Якщо я почну тікати, мене побачать, переслідуватимуть і, швидше за все, розірвуть. Якщо я залишусь там, де ховаюсь, мене знайдуть, а потім розірвуть або застрелять. Або схоплять та віддадуть Джонні Марконе. Вибір, звичайно, не дуже. Але сидячи на дупі, кращого і не буде. Тож я потихеньку почав повертатись в сторону дерев, тримаючи напівготові пістолет. «Стоп!» – сказав Дентон. «Ви чули?» «Що?» – спитала Бен. Чулась жадібна напруга в її голосі. Я спробував більше не шуміти, поспішаючи назад, у притулок дерев. «Тихіше!» – прогорчав Дентон, і я завмер на місці. Вітер та дощ лишились єдиними звуками протягом кількох хвилин у холодну осінню ніч. «Там!» – сказав Дентон. «Здається, я чув це там. Ну, можливо, це єнот, білка або кіт» припустив Вілсон. «Не будьте наївними!» сказав Марконе з глумом. «Це він!» Я почув звук затвора. «Вперед!» наказав Дентон. «Оточуємо з обох боків! І обережніше! Ми не знаємо всього, що він може! Не ризикуйте!» Його голос наближався. І я ледь через паніку не почав тікати. Почувся хорм звуків згоди, і ще декілька одиниць зброї стали доготови, крізь траву чулись кроки. І от тільки після того, як я їх почув, встав і побіг, зігнувшись якомога нижче. Позаду мене пролунав крик і постріл з дробовика, я спрямував на них пістолет боячись стріляти у відповідь і влучити в теру або одного з альф, і двічі натиснув на курок. Мабуть, постріли їх здивували, тому що Дентон та інші розбіглися за найближчі дерева. Я побіг глибше, збираючись думками. Так трохи часу виграно, але далі що? Далі я утнусь в кам'яну стіну. Сумніваюсь, що вдасться на неї піднятись. З пораненою ногою та плечем можна лише вдавати кролика в лісі так довго, поки не знайдуть. Але в біса я покажу, що у цього кролика є ікла, отже доведеться полювати на мисливців. Я йшов уперед, мовчав, зосереджувався та оглядав навкруги, шукаючи місце, яке знадобиться, і знайшов. Дупло біля основи великого дерева. Я ковзнув туди, і одразу ж відчув, що я в обіймах матінки природи. А також опустив голову, сховавши обличчя та блиск білків очей. І почав слухати. Вони тихо просувались вперед, без ніякого світла. Напевно, Дентон з друзями звикли до темряви. Вони йшли нерівною шеренгою. Кроків за двадцять-тридцять від одного і чомусь тримались переважно паралельно. Судячи з усього, все ще на двох ногах. Ну так, звісно, на двох ногах вони зможуть і тримати зброю, і схопити мене. У всьому є плюси та мінуси. Я затамував подих, кроки наблизились ще ближче, десь футів на десять, потім на п'ять. Я почув, як ворухнулись кущі. Хтось пройшов повз мене не далі, ніж у футі. Цей хтось зупинився. Я почув тихе хрипіння і обнюхування. Я подумав про аромат свого новенького шкіряного плаща і злегка стиснув щелепи. Ноги тремтіли. Минуло близько десяти мільярдів років, і тоді хто б це не був. Знову почав йти вперед, повз мене. Я б вже зітхнув з полегшенням, якби найнебезпечніша частина мого плану ще не була попереду. Я вийшов зі схованки, ступив уперед і втиснув ствол пістолета в потилицю людини переді мною. Дентон. Спина агента вигнулась, і він приголомшено вдихнув. Ані звуку, прошепотів я. «І нарухайся. Дрезден, я вб'ю тебе прямо зараз», – прошипів агент, але все ж завмер. «Ну, ти можеш спробувати», – сказав я і взвів курок. «Але після шуму не забудь йти тунелем до світла». Плечі агента трохи поворушились, я додав. «І взагалі нарухай руками». «Потягнешся до ременя, і я вб'ю тебе перш ніж ти станеш пухнастиком. Кинь зброю!» Дентон поворухнув пальцями і дозволив своїй зброї впасти. «Ну, непогано, Дрезден. Але це не принесе тобі ніякої користі. Поклади зброю, і ми поговоримо». «Хм, яка вічлива пропозиція! Це в ФБР так вчать?» — Не ускладнюй, Дрезден. Ти не виберешся з цієї ситуації. — Всі поганці завжди так кажуть, — сказав я і вхопив Дентона за комір. — Май на увазі, я зараз на нервах, тож не роби нічого підозрілого. Я відчув, як тіло агента напружилось. — Що ти робиш, Дрезден? Ми зараз з тобою розвернемось... Сказав я, притиснувши пістолет до його шиї. «А потім ти накажеш людям вийти з-за дерев і повернутися в світло. Кожен з них покличе тебе звідти, щоб я знав, що вони саме там. А потім ми їх побачимо». «І чого ти сподіваєшся досягти, а?» Сказав агент. Я відпустив комір, притиснувся до Дентона, і знайшов пояс із вовчої шкури. Щелепи агента міцно стиснулись, коли я зняв ремінь, але все ж він залишався нерухомим і тримав руки вгорі. Я якраз збирався запитати у тебе те саме, Дентоне, а тепер клич друзів. Можливо, Дентон був крутим перцем, можливо, найпідступнішою змією, можливо, вбивцею, але точно не був дурним. Він покликав інших і сказав їм вийти з-за дерев. «Де Антон?» – озвався Вілсон. «З тобою все гаразд?» «Просто зроби, як я сказав, і все зрозумієш». Вони так і зробили. Я чув, як вони виходили і гукали його. «А тепер ходімо. І не спіткнись, тому що клянусь Богом. Я краще пристрелю тебе через непорозуміння» ніж мене обдурять якимись хитрощами. «Можливо, тоді пістолет поставиш на запобіжник?» – запропонував Дентон. «Бо якщо ти мене вб'єш, то точно не вийдеш звідси живим». «Ненавиджу, коли поганці мають рацію. І зараз саме така ситуація. Втім, краще зараз ризикнути, залишити запобіжник, де він є зараз», і випадково, якщо що, пристрелити Дентона. Я перекинув пояс через плече, взяв агента за комір і сказав. «Уперед!» Він послухався, і невдовзі ми вийшли з темряви дерев до світла. Я тримався на краю тіні і притулився спиною до стовбора дерев, тримаючи Дентона між собою та його ватагою. Вони стояли троє півколом приблизно за 30 футів від мене. Всі озброєні. І звичайно ж, треновані агенти ФБР. Тому не треба ризикувати і підставлятись. Саме тому я трошки присів, але все одно, визурав кут голови та око. Ну, принаймні, якщо мене застрелять, то здохну я швидко. "Привіт, народ", сказав я незграбно. «У мене ваш бос. Складіть зброю, знімайте пояси і обережно робіть 10 кроків нафіг, або я його вб'ю». Раціональна частина мого мозку застогнала і почала підраховувати кількість кримінальних статей, які я порушив, взявши в заручники співробітника ФБР та погрожуючи йому вбивством. Десь після десятої я заплутався в кінець, тому просто чекав на відповідь Гексенвульфів. «Вбіса!» – прогорчала срібноволоса жінка, відкинула зброю, зірвала сорочку та показала торс з такою кількістю кубиків, що навіть не підрахуєш. «Я тобі власноруч вирву горлянку!» «Дебора!» – сказав Дентон напруженим голосом. «Не треба, будь ласка!» «Ну, курва, ризикни!» Гаркнув Гарріс, чиї великі вуха нагадували маленькі чорні півмісяці. «Якщо Дентон помре, ми всі отримаємо підвищення. До того ж, Дрезден, напевно, пристрелить нас, допоки будемо ми тушитись». Бен повернулась до Гарріса, піднявши руки, наче хотіла того придушити. «Замовкніть, ага. Та й взагалі відкиньте зброю. Зараз!» – сказав я. «Ха, Дрезден, та ти не вистрілиш. У тебе яєць немає!» – посміхнувся Гарріс. «Роджер!» – тихо сказав Дентон. «Ти ідіот! Чародій у куті, тому зараз же поклади пістолет!» Я кліпнув, здивований несподіваною підтримкою. Тобто, якого біса? До того ж, Маркони я не бачив, але він десь був. От тільки де? з тіні у мене з рушниці? Я подивився на себе у пошуках яскраво-червоних крапок. Він вірно каже. Додав я до речення Дентона. Ти ідіот! Кидай пістолет! «І ти, Вілсон, ви з Бен знімайте пояси. Залиште їх на землі!» «Робіть!» – наказав Дентон. Я почав нервувати ще більше. Агент розслабився і начинив опору. Голос його був твердим, впевненим. «Погано!» Зграя Дентона підкорилась, хоча й неохоче. Бен взагалі, коли клала пояс на землю, Нагадала мені Скруджа зі всім відомої історії. Вілсон буркнув щось, розтібнув пояс, і живіт агента трохи випнувся. Товстун залишив магічний артефакт біля пістолета. Гарріс зиркнув на мене, але все ж відклав зброю. А тепер відступіть всі. Слухайте, сказав Дентон. Гарріс Вілсон. «Відходьте до дерев і принесіть те, що ми там залишили!» Агов, про що ти в біса говориш?» «Не рухайтеся, всі!» Гарріс та Вілсон усміхнулись і пішли до дерев. «Ану, поверніться!» «Ви можете стріляти в них, містер Дрезден!» Сказав Дентон. «А я думаю, що зможу дотягнутися до пістолета і перетворити це все на пістолет». «Перестрілку». «Так, ви винахідливі та розумні, але також і поранені. Не думаю, що ви мене подолаєте». Я глянув на двох чоловіків та на Дентона. «Так, біса, що ти взагалі задумав? Тільки отни щось смішне, і не доживеш до того моменту, коли почнеш про це жалкувати». «Я з ФБР». І не роблю нічого смішного, містер Дрезден. Я матюкнувся і відчув, що рот Дентона розтягнувся в усмішці. Навіщо? Навіщо ти взагалі прийняв ці пояси? Навіщо взагалі ти це робиш? Дентон хотів було знизати плечима, але, вочевидь, передумав. Занадто багато років я бачив, як такі люди, як Марконе, сміються над законом. Бачив людей, які постраждали від нього, смерть і страждання спричинені ним і такими, як він. Я втомився спостерігати і вирішив зупинити його і таких, як він. За допомогою вбивства, додав я, мені дали силу. Я її використовую. Що дає тобі право вирішувати, хто помре? А хто їм таке право дає? Я що, повинен стояти осторонь? Дрезден, якщо я можу це спинити, я спиню. У мене є сила та відповідальність використовувати її. Я відчув мурашки по спині. А інші померлі, невинні. Дентон вагався перед відповіддю. Це був нещасний випадок. Ми цього не планували. Пояси не тільки роблять тебе перевертним, Демтон. Вони також змінюють мислення. Я контролюю своїх людей. Так само, як минулого місяця. Він ковтнув і нічого не сказав. І тобі це було відомо. Ти знав, що я знаю. Ось чому ти відправив мене в гараж повного місяця. Вена на лобі агента почала пульсувати. Після тих випадкових вбивств я дізнався про ваш керівний орган. Про щось схоже на магічну поліцію, про Білу Раду. І те, що ви на них працюєте. Я мало не розсміявся. Схоже, ти почув не всю історію, Дентон. Тож ось чому ти зіпсував коло Макфіна. Тобі потрібен був цап, і ти випустив луп-гару, знаючи, що Рада буде підозрювати його. Отож, вуличні вовки для того, щоб відволікти поліцейських. І Макфін для Ради. Це необхідні жертви. Мені потрібно було гарно зробити роботу, Дрезден. Гаркнув Дентон. А, так? Я думаю, невинні жертви з тобою б не погодились. Що, виходить, біса закон, вірно? Якщо ви так вважаєте, то ви не краще, ніж Маркони. Дентон напружився і повернув голову до мене. Ніби прислухався. Я відчайдушно намагався дотиснути агента, прагнув досягти його душі. Тільки це зможе дозволити мені вибратися із неприємностей. Ці ремені, які ти отримав, вони погані, і ти не можеш впоратись з їх силою. Вовчий розум зараз тобою керує. Відмовся від нього. Ти все ще можеш припинити дію магії. Давай, Дентон! «Не кидай усе, за що боровся всі ці роки!» Дентон надовго замовчав. Гарріс та Вілсон зникли в хустому кільці сосен. Бен за нами спостерігала, виблискуючими від світла місяця очима. Вона то дивилась на нас, то на пояс на землі. І дихала уривчасто. «Ти подивись на неї! Ці пояси схожі на наркотик!» Такою людиною вона була, і такою людиною ти хочеш бути. А Вілсон, а Гарріс завжди вели себе так, як зараз. Ви перетворюєтесь на чудовиськ, і вам негайно треба з цим щось робити. Дентон заплющив очі і похитав головою. «Ти порядна людина, містер Дрезден, але навіть не уявляєш, як влаштований світ». «Мені шкода, що ти став у нас на шляху». Агент знову відкрив очі. «Необхідні жертви!» «Та всрати? Ти що, не бачиш, що це не несе ніякої користі? Навіть якщо ви повбиваєте тут усіх, то Мерфі все одно збере воєдино пазл». Дентон глянув на мене і промовив ніби мантру. «Необхідні жертви!» Я ковтнув і відчув, що всередині мене щось похололо. Дуже моторошно Дентон вимовив ці слова. Дуже по-діловому, спокійно і раціонально. Він у цьому не сумнівався. Лише дурні та божевільні, так впевнені». А я вже говорив, що Дентон не дурень. Гарріс і Вілсон вийшли за дерев, несучи щось. Когось у капюшоні зі з зв'язаними руками і ногами. Гарріс тримав ніж в одній руці, який притуляв до основи капюшона. Його великі вуха й веснянки різко суперечили зарозумілій компетентності з якою він тримав ніж. «Будьте ви прокляті!» – тихо сказав я. Дентон мовчав. А очі Бен так само блищали в місячному світлі, яскраві й порожні, виражаючи лише хтивість і голод. Вілсон поклав ноги полоненного на землю і пішов знімати капюшон. Але я вже побачив гіпс на руці. Обличчя Мерфі зблідло. Її золоте волосся, ніби сріблясте від місячного світла, впало навколо очей. Її рот закрили або тканиною, або клейкою стрічкою, щось з цього. З носа текла кров. Під одним оком багряний синець. Вона кліпнула і спробувала штовхнути Вілсона ногою, але ті були зав'язані. Гарріс загорчав, притис їй ножа до горла, і жінка перестала боротись. Її блакитні очі з люттю бігали від агента до агента. Спочатку вони стрибнули на Гарріса, потім на Вілсона, на Бен, на Дентона, а коли побачили мене, то розширились від здивування. «Вбий мене, містер Дрезден!» – тихо сказав Дентон. І Гарріс переріже лейтенантові горло. «Отже, зараз Бен візьме свій пістолет. Вілсон теж. Ймовірно, вони вб'ють вас, а потім вб'ють твоїх союзників-вовків. Але навіть якщо ти щось з цим встигнеш зробити, Мерфі помре». А ти будеш тримати зброю, якою було вбито чотирьох агентів ФБР. «Ти холоднокровна сволота», – тихо сказав я. «Необхідні жертви, містера Дрезден», – сказав Дентон, але вже неспокійно. «З якоюсь теплотою». «Кидай зброю». «Ні, не кину», – сказав я, – а сам у гарячковості роздумував. Він же не вб'є іншого копа, вірно? Готуйся до смерті лейтенанта. Гарріс! Плечі Рудого зігнулись. Мерфі спробувала закричати через пов'язку на роті. Я скрикнув і замахнувся стволом в бік Гарріса. У той самий момент я відчув, як лікоть Дентона прилетів мені в живіт а також його кулак на носі, що відкрило мені поле зірок серед очей. Я встиг випустити кудись кулю перед тим, як агент вихопив у мене пістолет. Потім він ще раз вдарив мене в горло, від чого я впав на землю, не маючи змоги ані дихати, ані рухатись. Дентон нахилився і сказав. Тобі слід було застрелити мене, поки мав можливість, містер Дрезден, а не читати моралі. Він направив зброю на мене, і я побачив, як його губи викривляються в повільній, голодній посмішці. «Чудовий місяць сьогодні!» – промовив агент. І він нагадує мені казку. «Як там було...» Я спробував сказати, куди він може запхати місяць і свою каску, але вийшло лише здушене сопіння. Я все ще не міг поворухнутись, Було дуже боляче. Дентон взвів курок та націлив ствол в моє ліве око, а потім промовив. Згадав, я вдихну і пихну, а потім рознесу твій дім.